Lista. El kell dőlni a heverőn, pocit nyugalomba helyezni, mert most a lelket fogjuk reszelni, de először Robert Plant. szerint ezen a napon Júdás elárulja a mesterét. A első napján, amikor a husvéti bárányt felszokták áldozni, tanítványai megkérdezték. Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a husvéti bárány elköltéséhez? Erre elküldte két tanítványát. Menjetek a városba, mondta. Ott találkoztak egy vizes korsót vívő emberrel, szegüldjetek a nyomába, aztán ahova bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának, a mester kérdezteti, hol van az a terem, ahol a husvéti bárány tanítványaimmal elfogyaszthatom. Ő majd mutat nektek egy étkezésre berendezett, tágas emeleti helyiséget. Ott készítsétek el. A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, hogy megmondta, s el is készítették a husvéti vacsorát. Amikor beesteledett, odament a tizenkettővel. Az asztalnál a vacsora közben Jézus kijelentette, Bizony, mondom nektek, egyiketek elárul engem egy, aki eszik velem. Elszomorodtak és sorra kérdezték, csak nem én. Így válaszolt. Tizenkettőtök közül az egyik, aki velem egyszerre nyúl a tálba. Az emberfia elmegy ugyan, amint megvan róla írva, de jaj, annak az embernek, aki elárulja az emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, ezekkel a szavakkal adta nekik. Vegyétek, ez az én testem. Majd fogta a kejhet, hálát adott, oda nyújtotta nekik. Minnyáján ittak belőle. Ő pedig így szólt. Ez az én vérem a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak. Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában. Fú, nagyon gyorsan belekeznek, mert érzitek, hogy hát itt aztán jelentés sokféle hüvelyezhető ki. Először is Hát kezdjem úgy, hogy úgy kezdődik az ige, a liturgia, mint egy krimi. Megállapítják a helyszínelők a helyszínt. Fú, körbenajzolják nem sokára Jézus hulláját, de előtte fontos dolgok történnek, de mondom, ott vagyunk a bűn, a bűntény a bűn helyszínén, aminek az első lépése az zárulás. Fú, de érdekes dolog az zárulás. Van egy dokumentumfilm egyébként, aki szokott torrentezni, annak mondom, már csak észreveszi majd Paul Péter, hogy mire biztatok. Tehát, hogy ø, ø, olyan eseteket vizsgál ez a dokumentumfilm sorozat, például egy barát oldalakat nézzetek, most már többet nem merek mondani. Oh, a, ahol vizsgálja az árulók lelkét. Minden áruló lelke nagyon bonyolult, és nagyon mély, és nagyon összetett. És, és mégis igaz az a mondat, hogy jobb lett volna neki, ha meg sem születik. Érdekes, hogy tulajdonképpen Júdás nére szinte nem keresztelnek. A modern Ádámnak a fia az Júdás, de ő Szent harcot vív a, a babonaság ellen, de babonától függetlenül Júdás nem jött ki jól a buliból. Hiába magyarázkodott utána, mint, mint a század vég, vagy bárki. A, a, tehát először is, hogy hol fog történni a dolog. Bemennek egy házba. Aztán közli a rossz hírt. Jobban a rossz híreket gyorsan közölni, közölni mert... Árulás nélkül nem lenne az a történet kerek. Értitek, eleve eh, hazugsággal, csellel, de elvesztettük az örök életet, identől keletre, majd új szövetség köttetik, amelyben az ember alkalmatlansága miatt az Isten teszi magát alkalmatlanná, és még ekkor is, amikor csapatjátékot játszik, itt van velünk, akkor is ott van az árulás, a nem és az árulás. Igen, talán érted Viktor, talán érted Lajos, talán értitek barátaim, akik eláruljuk egymást, hogy Júdás ez egy komoly entitás, hogy ilyen kifejezést használjak vasárnap, valószínűleg tilos. Tehát a, a, a, azt magyarázom a parának, szeretek magyarázni, mert ő, ő érdeklődő és ateista, utánom a nagy tudós és vallásban jártas farizeusokat, hogy értsd meg, mi katolikusok kannibálok vagyunk. Abban az értelemben, ahogy a rómaiak megvádolták a keresztényeket, te, ez, ezek egymásból lesznek Ezek megették, megeszik a mesterüket. E, és a, tényleg most, ha hallgatnak baptista protestáns barátaimnél nagyon sok van, tudhatják hogy az igazat mondom, hogy én nagyon szeretem őket, de én nagyon szeretem a saját katolicizmusomban ezt a kannibalizmust. Igen, mi azt hiszük, azt gondoljuk, hogy ő. Az anyag... E, nekem a katolicizmusban az érdekes az, hogy jobban elszakad az anyagtól. Vagy nagyobb ugrást tud tenni az anyagtól. De tényleg ez a katolicizmusnak a, az egyik ilyen sarokpontja, hogy nem metaforikusan, nem valaminek az emlékére tesszük, hanem azt csináljuk, amit ő. Egyébként van, amikor mondom baptista testvéreimnek és látom a szemükbe a csillogást, hogy irigyelnek. Tehát nem, nem úgy van, hogy ez oly semmi lenne ez a... a és még, még egy nagyon fontos, a oltári szentség ugye megalapításáról van itt szó, és ez vicces, számomra vicces, hogy azt mondja, tényleg ezt mondja, nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg az újat nem iszom az Isten országában. Ha most én ráengedek egy számítógépes vagy bármilyen programot, asszalanzsot fölkérem, akkor is a, alig tudok találni információt arra vonatkozólag, hogy milyen a mennyek országa. Általában azt mondja róla, hogy el se tudjátok képzelni, ez a maximum. És ebbe az esetben, mondom, kicsit vic viccnek érzem, de minden viccnek nagyon komoly alapja van, azt mondja, hogy lesz bor. A mennyekben, barátaim, van szőlő és bor és ez szerintem jó hír. Hát de a, az evangélium ö, még addig tart, amíg ö, most be fogjuk adni a Pajor Tamásnak a, a lemezét az öszközműről mondjuk, mert nagyon jó volt a csapó alatt a zene, ha mondjam, hogy jöttem az autó hallgattam, na, nagyon jó volt, keverve a hangulatok meg, és csupa magyar volt, és akkor arra gondoltam, hogy de milyen vicces, már hamarabb bejöttem, mint ezt gondoltam, hogy akkor én is magyar zenét adok, de tudjátok, csodálkozók vannak, ez meg a Föld hotel. Sosem múló fényt, vagy egy villanást. Ez az euróra férkáló, túlóra turkáló. Tanult a múltjáról, de semmit a múltjából. Kószáló, átszáló, nincs rajta vízálló, és menthetetlenül fogy le a számláló. Magát becsapni, jó eső, rossz mese Kilókat ledobni kéne egy sportese Nem éri, nem sérti a költő művese Csak működik monotonon, mint a művese Benne sok szó vájt már lyukat Halva olcsó I love Fáradt egy atléta, de fontos az itt léte lesz -e Egyszer csak meglépe, A régi finc csak egy szemű, A gond sok le, és kevés mi egyszerű Mit adna újra gyermeki kincsekért De még ma is minden hópely, Egy isten ér. Ez a földhotel, hát mond a szállóigét Kóha bőrfot elvál, és egy álom vidék szindulás Az utavinnen Erre visszavár Ez a földhotel Hát mond a szállóigét Ide küldtek el Látod ma már Hogy miért Mit hagy itt az ember Csak éjszakát a csillagát vagy egy villanást, vagy egy villanást, vagy egy villanást, vagy egy villanást. Ma csupán ilyen nagyon kellemes. Pont azon gondolkoztam, milyen érdekes, hogy a, ugye a nyolcvanas évek közepén, azon túl, hogy elég underground rockot, nyomatot, nyomatott mást is. heroin elkezdve minden. Aztán lejött. Vannak csodás, a Miles Davis háromszor jött le a heroinról, szerintem ő a tartó, de ezért mondjuk azt, hogy hogy a pajol, a Tász, és akkor e, ilyen zenéket csinál, szerintem nagyon jók, és nem nagyon értem a magyar jó szerkesztőit, nem is érdekelnek. Na, e, Írás jön, mert szoktam írni meg jegyzetes, rádiójegyzet, ez is egy régi műfaj. És ez friss, ez tegnapi élmény. Sziget anyád. Hajrá, a célország, Magyarország, kiáltottunk fel ki és bevándorlóként, szabadkán, és megpakoltuk bodzaszörpel a csomagtartót, hogy Élve érjük el a pupákokkal a gyerekszigetet. A fesztiválozás hungarikum. Ez meg ingyen van, a csajunk kisasolta a grillusz Vilmos is pengette, hát ott a helyünk. A vámos nem hitt nekem, szerinte pálinka van az üvegben, de mondtam neki, bazd meg, meg, nem sajnálom. Bár gyerekekbe utazunk, ritkán adunk nekik 45 fokos cusznál gyöngébbet. Meggondolta magát, pedig mekkora pojé lenne, ha lopás után csempészetre adná fejét a bukott szelebb. De helyette panaszkodik nekem, hogy nehogy azt higgyem, hogy a béremelésük akkor, amit ígértek nekik, mert trükköznek, trükköznek, bólogatok, bólogatok, tovább kínálom bodzával. A vámos is ember, sőt olyan is van, aki könyvet ír, például Máté evangelista. Budapest napsütéses, de a közlekedés durva. Az autó üvege mögött csak zombik ülnek. Végre leparkolunk és elindulunk arra felé, ahol majd a külföldi appik fogják nyomatni az arcukat, ha majd kezdődik a nagy sziget. Tisztelem és szeretem Gerendai Károlyt. Talán nem is az ő hibája, hogy ez a sziget már nekem nem érhető el. Nem csak a 70 ezer fontos beugró miatt, de hát a sör is egy korsóval 700. Ennél nem kell tudom, de fél liter sörrel a hasban nem biztos, hogy elég az a pogóhoz. Ha csánki vagy, akkor is kell napi 3000 családos embernek, ha nem politikus vagy címbi, megfizethetetlen, mert a büdöskörök folyamatosan nyalnak, esznek, isznak valamit. Négy gyerekem van, vagyis már kis a számolom, hogy bevállalható-e Európa legjobb fesztiválja. Tudom, a magyarok jobban teljesítenek, csak nekem nem megy, bocs, loser vagyok. Azonnal belecsapunk a lecsóba, irány a játszótér, bár ne tettem volna. Ugyanis a programokhoz vállalkozókon keresztül vezetett az út. Kicsi Dodgen, nagy sárkány, egy menet potom 700, vagyis elkezdtem magamban anyázni. Vajon ez is a habony ötlete volt, hogy ingyenes programok, helyén versenyképes fizetős programok köszöntik a családokat? A gyerek még nem sír, csak nyafog, de profi vagyok. Azonnal elfordítom a fejét semleges irányba, és javasolom, hogy tegyünk egy kört. Miután leráztuk magunkról különböző cégek csábító kínálatát, a fagyisképekre azt hazudom, hogy mindegyiknek brokkoli, meg zöldborsó íze van, elérkezünk oda, ahol minden ingyen van. Szuper! Kár, hogy mindenből kettő van. Tehát megőrülsz a napon sorban állva a gyerekeddel, mire rád a szerencse. Legalább szórakoztató az aszalódás. Egy anya a sorban két percenként megkérdezi, ők kerülnek-e sorra, és a folyamatos nemekkel arányosan nő benne a feszültség. Hátré valaki amiatt aggódik, hogy hol van annak a pici gyereknek a szülei, és amikor fel akarja venni, alig tudja kimagyarázni a csocsó mögül kiugró szülőnek, mert mindez félreértés volt. A hatalmas csúszdákat kihagyjuk, mert a figyelmeztetés a táblákon kivételesen igazat mondanak, tűzforróak. Jó minőségű alumínium látszik rajta, 70 fokon sem olvad meg. Kár, hogy nem lehet nyáron arra használni, amire való, gondolom télen jeges. De ott az ősz, meg a tavasz, majd várunk erre is. Amit el kell ismernem, tisztelet a legkisebb magyaroknak, rendkívül fegyelmezetten tűdik a várakozást. Nem tudom eldönteni, ez a polgári türelem? Vagy a birkák békessége? Nem, nem érdekes. Kiadom a jelszót, indulás haza. Ami nem tudom merre van, de biztos nem a hajógyári szigeten. Költői kérdés, háborok bennem. Gyerekszéget, ki a te anyád? Az biztos, hogy az apa figurája mögött szőrös tökű vállalkozók lapulnak. És legyen megint pajor, a mondjuk a, vágy, a vágy, le kell sasolnom, hogy mi legyen? Hát figyelj, Moszkva tér! Moszkva tér, nem, nem a Moszkva tér lesz, hanem a esikeső Marikára. Az a hármas. Rádiókú 99.5. Hello, hello! Elzámó István vagyok, általános képző univerzális határeset. Hallgassátok a Rádiókú! Végső soron ők is a megfoghatatlan dolgok szerkezetét mutatják. I'm A János kórház, a államsorjáz a városon A svábos horgász, a lángos kolbász A sátorbontás a táboron Meg az omszki tó, hol pusztít a moszkító a gusztitól, hozta meg Ruszkiból, fotó a taxiról, mihoz a lagziból, virág a kaszniról nászutnak laszpiról Esik eső Marikára Csigabére Csegevára Valahánycet Esik rája Legyen vége Valahára Esik eső Marikára Rabika, a papíri riparipa, füstje, feke, karika, mint a bagira Dölt az ipari parki, kura kellett a bika, az a puras, mert mint apu a kapura A zocska, kocsma, mocska, a borocska, laposban jóskaposztani bontakozva Jól a jó poncka, helyet szólja Kocka csak az idő volt Elszórakozva Esik eső Marikára Csik a bére A hányzö Esik rára. Ezt a kárt, ejtem Szünetre, mikor még színát ráhatott hatott a szívedre. Mentél a születre, onnan a szigetre, majdnem a csillagba szegedre. A gyümölcsét most szeded le. A bot Üdöltést, a nyelv kiöltést, a kitörkést, az ücsörgéssel telt időrést, A südölvének szülőjéből a tüföngést, a nem törődést. Esik eső, molikara, ci go vére, szikke bara, bolo rája, legyen még, olo Esik eső, molikára, sziklőre, se güara, ola hance, ezikraja, legyen vége, egy Kocka, kő és lámpavas Jobb, ha őszinte vagyok legalább az elején De mérhetetlenül unalmas és fantázias szegény a magyar ellenzék szereplése Ennél egy főző főzőműsor is érdekesebb a tévében A civileket meg csak azért nem bántom, mert megvan nekik a maguk lázárja Viszont szupi Cukibaba, adrenalin, ahogy az Orbán család kontra Simicska klán háború zajlik. Oké, okay. minden nagyokos értelmiségi barátom tudja, magyarázza nekem a szemüvege mögül csak Orbán győzhet, amivel titokban elismerik, hogy Orbánnak igaza van, az állam én vagyok. Mindegy, én élvezem a háború szép pillanatait is, mint perverz orrlövész szabadkai ablakából figyelve. Sok ütközet volt, Lajos atombombát is dobott a gecire, de ez csak a kicsik vetít egy gyöngyvászon, tipikus vajna gyártású mozi, ami inkább tra tragikomédia. A harcászatban viszont nem a taktika a legfontosabb, hanem a stratégia. Hitler ezt nehezen értette meg, hiába magyarázták neki a tábornokai, vagyis Lajosnak, Tudtommal egészen jó árkászai vannak, akik képesek nagy tömegű TNT-t elhelyezni a szépen locsolt gyepszőnyeg alá, bárhol az országban, ahol fociznak, kosaraznak, úsznak. Tömegsportot nem írom, mert az nincs hiába zárják le minden héten Budapestet. Vagyis mindennek ára van a kiábrándult barátok, amikor megosztoznak a közös mackón, a széttépődik cafatokra. A Nekem csak a füle jutott rá egy példa. Kedvenc lapuló ügynököm, a mélységi felderítés zsenie doktornak, aztán nem mondható németnél László Né, Nemzeti Fejlesztési Miniszterné, aki 2012 júniusában beadott egy törvény módosítást, miszerint a lámpaoszlopokon ne lehessen már a médiának állni az arcunkba. Fura volt a szitu, mert egyetértettem az asszonynal, meg azt is tudom, hogy Irzsi Menzelnek sem tetszett az Budapesten, hogy mindenhonnan reklám lóg a pufájába. Oké, okay, a törvény kapcsán nem gondoltam Lajosra és az ő fájdalmára, de higgyétek el, gyerekeket nevelek, és nem oszthatom meg lelkemet mindig, ha egy milliárdos újjára lépnek. De igyekszem, higgyétek el. Különben is válasz gyerek ez a simicska, majd csak bírja a szántást, ami gyűlölettel van megtrágyázva. A sztorinak ez kevés, de az érdekes, hogy én azt hittem, ők jót akarnak nekünk. Bocsanaivságomért, történt ugyanis, hogy három éve később, de júniusban, gyanús nekem ez a hónap, Bánki Erik Fidesz alelnök beadott egy törvény módosítás, miszerint lóghat a pofánkba reklám, a lényeg, hogy az önkormányzat kapja érte a pénzt. Baszáig? Bocsadurva szóért, de értitek. Én azt hittem, hogy jót akarnak nekünk, közben kiderült, hogy inkább valakinek rosszat. De ebben annyi jó volt, hogy mégsem lógtak reklámok a pofámba. A helyzet tehát egy kicsit rosszabb, mert most egy valakinek akarnak jót. Hívjuk szerűen Garancsi Istvánnak, de ezért most mindenki szop, aki az utcán járkál. Ezen túl a lámpaoszlopok is jobban fognak teljesíteni esküszöm. Sajnos a gondolat csábít. Mephisto mosolyog a laptopon mögül. Igen, lámpavasaknak van történelmük, ráadásul csúnya. Elég ha csak a Szamueli féle Lenin fiúkra, vagy az utána következő héjas féle lámpavasos csilingelésre gondolok. Mindegy, magyarok voltak mind. Igaz, Orgoványnál megfelelt a magyar akác is, amit soha nem adunk oda az EU-nak, mert az akác a miénk, az akász lényege szerint magyar. Hogy ennek a háborúnak is a végét nem a béke, hanem a rezsicsökkentés nevű média kampány fokozása jelenti majd. Lássuk be, a rezsicsökkentés féle van van létjogosultsága. A lakossággal fizetetni meg a rezsicsökkentés miatt kiesett profitot, ez vújton. Úgy is mondhatnám, még mindig ugyanabban a lámpaoszlopban vagyunk, csak az áramkör kicsit hibás. Zárlatos az egész buli, de kit érdekel? Engem. De kafkai érzéseim vannak arra vonatkozólag, hogy ez a szubjektív tudat változtat-e bármit is a magyar történelmen. Hogy mikor fognak jobban teljesíteni a lámpaoszlopok, nem tudom. De az meglepett, hogy a Moszkva téren kocka köveket raktak le. Esküszöm. Láttam a saját két szememmel. A franciák a 70-es években felszedték őket, az ő 68-as parájukhoz most nincs közöm, de Budapesten sokáig volt, és abban ott sűrűsödött sokáig 56 szelleme. Nem tudom lényegtelen, talán a liberálisok aszfaltoztak le mindent, most mégis megjelent előttem a klasszikus baloldal vizuális szimbóluma. Nagyot lélegeztem a munkagépek tövében, a remény, ha olyan pici is, mint a kockakő, belül elkezd világítani. És most Pecko Jedno. Bácsi a biciklin, teker és kacsingat. Nem kell mefőteni, körül a tavasznak. Bácsi a biciklin, bácsi a biciklin, teker és kacsingot. snack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 én megmondom nektek őszintén, hogy a híreket egy csokorba kötöttem, és ez mind a gyűlöletkampányról szól, és majd a barátaimmal is majd kb. erről szeretnék veletek beszélgetni, de mielőtt belemennék a... Tehát nem én jelölöm ki a témát, én csak lelkileg reagálok rá, de nagyon örülök, hogy nagy méretes formában bizonyíthatóan tudok a lelkekben lévő gyűlöletről beszélni. Talán emlékeztek, úgy kezdődött még valahol régen az adás, hogy azt mondtam, hogy szerintem állati sok rossz érzés, meg gyűlölet van bennünk, hogy a lelkünkbe, lelkünkben mert több helyen járok, és nem, itt, ö, úgy vagyok itt, hogy nem vagyok itt, jobban érzékelem ezt. Ez, ez tényleg olyan, mint hogyha valaki én néha van, hogy nem látom a gyerekeimet három négy napon át, akkor hazamegyek, akkor jobb látszol, látom azt a változást, amit nem látnak azok, akik mindig vele vannak. Na, de addig azért még a kicsit a bácsi, a biciklini, Spetszko, Jedno, meg jó kedvünk van, meg nyár, eh, előtt egy édes, édes, édes, bár nem tudom, hogy édes, lehet, hogy idióta, idióta, idióta, de valaki az idióta és az édes között van, hogy a hagyomány és a modernitás szintetizálódása véget Eger, az egri Vasalbert eh, nem, én nem is tudom, csináltak a Vasalbertből egy szobrot, amely nem csak szobor, hanem beszél is. Tehát, mint tudjátok, ezek a kínai kutyák, meg kis oroszlán, meg mackó, ha megnyomod, akkor a brummag egyet, ő nem brummog, hanem vers, eh, verset mond. Azt kérdezi, hogyha közelmész hozzá, aktivizálódik, megérzi a titkót, melyik versemet szeretné hallani? De, de állati, komolyan, én nem tudom, mit nyomatnak ott a központban, de ebből a azért kérek én is, hogy látja a száját, hogy az mozog? Mert ugye nem mozog, mert szobor. Na mindegy. Átadták, de hát ugye az ilyen beszélő csodaszobor, főleg Vas Albert, vers szobor, amelyik beszél, a, a szobrász Gábor Emese, a mű alkotója, például azt mondta, hogy könnyezik a szobor. A, tehát, mert ilyen a, a, a bronz szobrokat egy idő után ilyen érdekes lep, zöld lepedék e, borítja el, egy idő után nagyon csúnya, de van egy olyan pillanata, amikor hát fantasztikus a, sem válik tőle a szobor, és ez a zöldes patina, ez e, ugye pár hónap alatt nem rakódhatott rá, tehát arról van szó, hogy néha a sötétben, ö, sima, ő mondja, sima vízzel nem lehet ezt eléni magának, Vas Albertnek a könnyei áztatták rá a, pa, a patinát a fémarcra. Fú! Értitek, hogy egyszerre állati vicces, másrészt az én megrémülök, mert ö, nem mondom azt, hogy pszichiátriai vizsgálatot kérek a művésznő esetében arra vonatkozólag, hogy ö, mert ugye... Az is lehet, hogy bármit lehet mondani, lehet, hogy ő olyan, mint a Vahon, vagy olyan, de ha igazából mondja, fantasztikus. A könnyező Vas Albert szobor, amely elmondaná versét, sajnos elromlott benne a csipa az avatón. Tényleg értsétek meg, ez, a, ez már a milosformani világ, ez a tűz van babám, ahol hát az egész egy zseniális ötlet volt. Sajnos a csipa elromlott, amikor átadták. Így hát nem működik. Szerintem ez, ez, ez erre az egész sztorira kicsit uh, hasonlítani fog a következő felvétel. Csup olyan felvételeket játszok egyébként, amit médiában nem szoktak, csak hát, ha valakinek nem tűnik föl Fog Free Feed Fog Free, fog free. Fog free. Kimentem a sejem rétre de nem tudtam én a színát levágni, Mert nem látszott a sok sárga virágtól, Régi babám, most búcsúzunk egymástól. See, I'm cancelling my next date I gotta escape I'm sick and tired of the bureaucrats of red tape I'm sick and tired and I always leave my desk late It's all a mess, mate And now she's leaving me I can't blame her, there ain't no point seeing me I try and tell her, but there's no point. I'd escape me. my mind if I could Escape the irate, escape the hatred There's not much left of me So I write pages about the way they get to me I'm transparent, they choose to look through me They're like Hootsie he. Government had me with the chips So they can come and find me when they lose me But I'm gone, gone, gone Until another day when I choose to come back, back. <laughs> I had to get away, right? it all behind right. Worry mountain, money counting, now it's all the time Order down in order shine with the city pressures. Nowadays my drink is only ever double measures, so I'm doubled up, up with my double vision, and everything I do is only ever double missions. So I double take and draw a deep breath, smoke free, fly high and go deep. Yes, yes, yes, yes. yes. yes. yes. Yeah. <laughs> De nem tudtam, én a színát levágni, mert nem látszott a sok sárga a virágtól, babám most búcsúzunk egy Went so far, I'm losing my goods No place to go, never seen my neighborhood Found a new reason, I found a new life The hope is in front of me and that's my own pride Looking on the fields for finding my ways So life is starting here with a new face You can't catch me, I'm out of the lines Like a sad story and I'm out of the rhymes Yeah, yeah Look for a better day, look for a better way, look for a better mind, stay in a better place. I gotta make this up, I'm giving with a fresh start, fresh start, fresh now, I'm off the boat. The Fresher than you ever know. A new start, a new time, a new tree, we do run, free with no farms. And with surreal, we raise a large, I'll enjoy the food up with a line in my paws. Folk free, folk free, KW arms. arms. MC surreal, come on tehát azt értitek, hogy nekem miért fontos ez a gyűlölet, a, be, a kibevándorlókról szülő, gyűlö, meg a plakát gyűlölethagyárat, mert uh, én szerintem jobb, hogyha a dolgok tisztázódnak, szélső fekete fehérré válnak, uh, kimondják, kinyomtatják, nem hazudnak. Most nem hazudnak. Hát az a szép ebbe az egész kampány, vagy most őszintén és tényleg, azért nem is zavarja őket lelkileg, meg semmilyen szempont Persze zavarhatja őket ilyen-olyan szempontból, de, de hát ne, ne hagyjuk ezt a keresztény maszlagot. A, mondom, köszönet, köszönet Csetényi Csabának, de értitek, hogy annyira lazánkos rácok, annyira bírom a japikat, amikor a rogán átmegy a Csabához, ott laknak egymás mellett. Érted? Ő csinálja. Ő, ő, ő, legalábbis ő szed, kap érte lét, vagy valamit mész kap érte, hogy ezt csinálja. Mindig van, aki csinálja a dolgokat. Tehát persze van egy kormány döntés, meg egy ilyen döntés, meg egy olyan döntés, de De mindig, mindig kell egy, egy ember. A júdás történetet, gondolkodjatok, tehát erre a hétre a júdás de úgy kell gondolnotok, hogy aki titeket árult el, és ti kitárultatok el. Tehát mind a kettőre kell példát találni. Én most nem foglalkozom a Júdás problémával, hanem Csetényi Csabával foglalkozom. Ő talán nem is Júdás, hisz nem árulta el legjobb barátját Rogánt, és Rogán is a Csetényi Csabát. Badom, ez a jó van a csapat szellemben, értitek? Na a lényeg az, hogy komoly rendőrségi ügy van, mert kirakkák ezeket a, a magyar nyelvű Ugye, hát ez, ez is az ez is, ez egész. Jó, hát nyilvánvalóan befelé szól, a választóknak szól, a kicsi náci érzelmüknek is szól, egy picit, egy picit a jobbiktól el kéne valamit vinni, ugye? A De hát ezeket a dagájnál fölraktak egy plakát, aztán néhány órán belül ö, ott voltak, aztán megrongyolták, lefestették, lefújták. Ö, megjelent a rendőrség. A rendőrség az pedig, nyomokat vesz, új lenyomatokat vesz. Tudom, hogy dolgozik a rendőrség, mert jó párszor betöltek hozzám, meg képződtek engem, néha a náci és akkor mindig a rendőrséghez fordultam, akkor jött az új lenyomat levevő, meg anyám, tehát állati komolyak, biztos nézik ezeket a csütörtöki filmeket. Aztán akkor beszartam, amikor e, járt egy áruhás rendőr, és azt mondta, hogy az új lenyomat alapján megtalálták a az követőt és akkor fölhívtam a budő rendőrkapitányságot, kapitányságot hogy gratuláljak, hogy új lenyomat alapján mondták, hogy nem sikerült az új lenyomat, miről beszélek. Akkor egy kicsit így megértem. Járt egy rendőr a, a lakásomban, igazolványa volt, és azt mondták a rendőrség hogy az nem is rendőr, tehát a, a új lenyomatokat vesznek a plakátról. Érdekes, nagyon érdekes szituációban vagyunk, értsétek meg, ha erről beszélek, vajon BTK Erőszakra buzdítok-e, vagy nem, de az biztos, hogy a, és ezt akarom majd a panával is kitárgyalni, meg a többiekkel, hogy a politikai pártok vagy csoportok biztos nem viszik a vására a bőrüket, amikor mondjuk felajánlanak 2000 forintot, vagy mit tudom én, valami az valami az, ami balos nyomorultak. Együtt ifjúsági szervezetének igen, egyesületek hat aktivistáért kapt el a rendőrség, és 50 ezer forintra büntették őket, az okozott kárűen 30 ezer forint volt. Tehát ők, ők biztos, hogy elviszik a valhét, talán én is ha azt mondom, hogy gyújtsátok fel a blokádokat. De nem mondtam, csak úgy tettem, mint ha mondtam volna. Minden esetre több szervezet és magány személy is jelezte, hogy állampolgári engedetlenségbe kezd. Tehát neki megy a plakátnak. Nagyon izgalmas jogilag, média jogilag is izgalmas a helyzet, hogy most akkor mi van? Hívja fel egy ügyvélet, hívja fel a hatóságot. Ki mondja meg nekem? Gondolok. A, a, a plakátokkal kapcsolatosan egyszerű a kérdés, hát... Ö, Adja az Isten, soha ne kerüljön mindaz, aki azt gondolja, hogy egyetérteve a plakáttal ilyen helyzetbe. Csak ezt tényleg csak ennyit kérek. Ja, aztán ne olyan egyen nagy pofátok, mert Magyarországon még árvíz is szokott lenni, ha annyira úgy gondolod, hogy bele vagy áldozódva a létbe, és majd nem kell menekülnöd. Persze, persze. De a gyerekedet se sajnálod, aki külföldre menekül, csak itthon ülsz, a aztán hátra küld majd haza pénzt. Ugye nincs probléma, ezt is mondták a múlt héten, nincs probléma, hisz a gyerek hazaküldi a pénzt. Igen, csak nem látja az apa megöregedni a fiát, a fia nem látja meghalni az apát, meg ilyenek vannak. Nekem állati mákon volt, amikor anyám meghalt, éppen Magyarországon tartózkodtam. Áldásék a jó Isten! mert ezt csak a Jóistennek köszönhetem, hogy a családunk együtt volt, mert egyébként külföldön tartózkodhatom, és az rossz lett volna. Viktor, ha úgy hall meg nyám, hogy nem látom. Ezután viszont sokkal kellemesebb zenéket adunk. Meglepő módon Presser Gábor fogok játszani még hozzá. Olyat, amit nem játszik a média, mert mindenféle zenén van. Ez a... Ez egy, legyen egy szomorú dal, azért, mert ez az egész plakát dolog nagyon szomorú, de aztán ígérem majd, egy sokkal viccesebben fogjuk folytatni, csak addig meg kéne, hogy jöjjön a kedvem. Egyébként nem rossz, nem, hogy azt így csak úgy teszek. Megvan, tízes talán, vá, Ez teljesen élő adás, élő emberek csinálják oxigén alatt. Mit ma érezsz Mint brummogóhág őszi hangot Hidomit gassja a kezéhez belőle kis harangot Csigát lovacsnek érje számon, A búhanyagrém furcsa jó szám Egy formátlan szomorúságon Csepet sem csepp segít a valóság De hogyha átöleli szépen Megdédelgeti az ölében S Csinál a búból búbapát Tükörbe néz a hülye bánat mert a bánat egy hiú állat Every you your time the ne számon a búanyagrén furcsa jó szár szomorúságon cseppet sem segít a valóság de hogyha átöleli szépen meg az ölébe s csinál a búból bubabát, Tükörbe néz a hülye bánat S mert a bánat egy híjú állat Elvigyorogja tán magát Fidesz párt sajtó irodájának közleménye. Elutasítjuk a baloldal agresszióját, és felszólítjuk őket, hogy fejezzék be az erőszakos akcióikat. Hagyják abban nemzeti konzultáció plakátjainak rongálására való felbújtást, és még ha nem is értenek egyet a konzultáció céljával, az törvényes eszközökkel fejezzék ki. Ez tényleg az. Tehát én ilyet nem tudok írni a... Megtisztelő, de nem igaz, hogy van baloldal. Tehát egyrészt jó esett, hogy, hogy a, az ellenség meghatározásában ugye egyrészt a gyurcsány az egy györök, de hogy a baloldal ez a szó megjelent. Én nem tudom, kövérrel egyeztettek? Na mindegy. Ö, másrésztről meg igaz, mert van akkor is baloldal, hogyha törvényes legális képviselete igazából nincsen, mert az emberek lelkében, a hagyományában, gondolkodásában, a mozdulataiban is van baloldaliság. Tehát csak nem hiszem, hogy most ebben az esetben a plakátoknál a bal vagy a jobboldaliság kérdése lenne föltéve, de hát mindegy. Mondjuk azt, hogy nekik írták. Megint azt mondom, hogy ki hisz a célzó vizet ott a sajtóirodámmel, az nem lehet teljesen százas. Na jó, felszólítjuk őket, hogy fejezzék be az erőszakos akcióikat. Ezt nem is értem. Milyen alapon, vagy általában valamit felszólítani, valamilyen státuszból, pontról lehet? Az, hogy hagyják abba a plakát rongálását, és inkább törvényes eszközökkel fejezik ki, miért? Ne haragudjatok Fidesz sajtóközleményi roda, de miért? Hát valami megokolást kellett volna írni. Srácok, lányok, hát ez négyes. Tehát felszólítást, egy te felszólítást teszünk. Azt mondom, hogy provokáltok. Ha nincs megokolás, törvényes eszközökkel fejezik ki. Nagyon réga, régóta törvénytelen eszközökkel fejezik ki a kormánya véleményét. Például a mi pénzünkből Gyűlölet kampányba kezd, idegenek ellen magyar nyelven. Tényleg törvényesnek tartott Fidesz iroda közlemény, magadat. Egyrésztől, másrésztől pedig képzeljétek el, igen, az állampolgári engedetlenség gondolati lényege az, hogy figyelj, nem érdekel, hogy törvénytelen, mert már nem érdekelsz. Viszont érdekesek a hírek, és... E, majd utána fogjuk lejátszani a pici bácsi vidám számát, mert tartjuk magunkat a grinicsi időhez, tartjuk magunkat. De utána egyből az jön. Ha végre itt tavasz, és rügyre rügy pas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 Úgy élvezem én az élet, Ottan annyira vas Annyi fitneset látok, hallok, És még hambi is kapható. Végre itt a nyár, azgad dihány nekem, ölej magadhoz, ó, hatalmas big nekem, és még... F Annyira fessend jó Annyi fitnesset látok Hallok, és még ha is kaphatok ah, Végre itt az űsz A nagy pizzeria. Deres fején hallas, meg is és tojás Az elmúlás szele már épp beten neki De Red Bull mindig csúcs szuper És végan megkergetés Jaj, jaj, élvezem én az élet, uton annyira fresh, and go. annyi fitnesset látok, hallok, és még ha mi is kapható. Tél. Ez tiszta butifull, Topkorm, mint a hó, Mely szájról szájra hull, És tökre újra pagk, Hogy más se hallani. Hát így lehet koncert alatt, Mind végig csak tapslátni. Puszika, a puszika, a puszika, a befogadtuk. Befogadtuk, figyelj. Ezeket is. Mindenkit befogadunk a lelkünkbe. Te mindjárt átírunk a befogadásra, te most könyveket fogadsz magadban, mert könyvek előtt állsz? Könyvhéten vagy? vagy? Nem, sikeresen hazaérkezik. Hazaérkezik, jó van, jó van, nagyon veszélyesek a könyvek, azt tudod. E... Elolvas, megváltoztat, borzasztó. Drágák a könyv. Drágák is, igen. De szépek. Kézzel eladtam a csomó könyvemetet szerintem ezer fölött, és most újra vásárolok, pedig alig van pénzem, de nem lehet kibírni, hogy ne vegyél meg egy-egy könyvet, nem? Én is ezt csinálom, és igen. Nagyon nehéz leszokni lesz hát, a könyvről. A literátus kultúra utolsó mohikányai vagyunk, és könyveket gyűjtünk. Ja, őrültek. Na, figyelj ide! Kelyet foglalnak. Neked mit ahhoz, hogy a, a Zsolti átment Csabához? Melyik Zsolti? A, a, a Rogán az nem Zsolt? Nem. Nem, ajj, bocs, nem, nem, olyan pro, nagy, Antall, igen, nem olyan nagy baj, hogy nem ugrott be elsőre, de hogy az Anti átment a Csabához, Csetényi Csabához. Én úgy tudom, hogy ő csinálja ezt a, ő kivitelezi ezt a szép kék, nagyon-nagyon szép kivitelezési palkátok ezek, nem? nem? nem csak én tudod, én ezt, ezt sem nézem ilyen iszonyú izgalommal, hogy ugye a két számomra hát legszimpatikusabb politikus, aki ugye Lázár János és Rogán Antal, hogy ugye melyik tud közelebb férkőzni Orbán Viktor végülnyűlásához, van ez a öldöklő küzdelem. Na a Rogán jobban áll, bocsász. Szerinted jobban áll? Á, á. Hát figyelj, nagyon erős a srát mindent, mindent elintéz. Lázár meg az alattomos. Ilyen hát nem, nála van minden. Bosszú álló féreg, nem? Uh -huh. Jó, jó, de kétes jó. De hogy... De azért mondom, hogy ez, tök uh -huh. ez Kinek drukkolsz? Nekem tetszik ez. Kinek drukkolsz? Megmondom, hogy... Kinek drukkolsz? Mondjuk agárversenyen vagyunk. Kinek drukkolsz? De nem, én ez olyan, hogy... Tudod, valaki azt mondta a Tour de annak idején, hogy ugye egy igazi Tour de France az lenne, hogy csak egy versenyzőjérnek célba, aki megnyeri. Tehát, hogy nehezíteni ne kéne még a pályán. Tehát én azt szeretném még, mert úúúú, nagyon lesz, ez még lesz, ez szurkolok senkinek, de, de nagyon jól szórakozom. Uh -huh. a semleges néző vagy egy meccsen? Én úgy csinálom, hogy egyik éten az egyiknek, a másik a másiknak. Van, hogy a, a, a Lázárnak is szurkolok, és akkor tök jó érzés, mert akkor kisebb a bűntudaton vele szemben, aztán átállok a rogán, aztán van, van hogy ö, kövér vagyok. Egyiket se fogom bújtatni, csak mondom. Ja. Én igen, mert akkor eljártatom a keresztényt. Na figyelj! Tehát ilyen keresztény idióta vagy. Ja, ja eláságoskodom el a kereszténységet. Hogy mit szólsz ahhoz, hogy ugye egyrésztől a politikai pártok, személyek, csoportok arra bíztatnak, hogy pusztítsuk el a, a plakátukat, és arra gondoltam, hogyha én hiszek nekik, és mondjuk én itt elkezdek amellett kardoskodni, hogy minden jóérzésű magyar fogja a zsebkését és karcolja bele a tiltakozását a plakátokba, akkor én ugye bűncselekmény követek el para. Hát ezt a bűncselekményre felbújtás. Ugye? És aki mutatható egyébként, ez olyan, mint az antiszemita publicista, tudod, aki a magyar írlapra dolgozik. De Igen. Kimutatható a közvetlen összefüggés az ő írása és egy, egy, egy zsidó megverése között, Igen. akkor büntethető, de ilyen összefüggés sosem mutatható ki, mint ahogy a romagyilkosságok esetében sem volt közvetlen összefüggés az uszító, primitív, jobboldali publicista és egy gyilkosok között, de ebben az esetben kimutatható majd. Tehát az a fontos, hogy azok a srácok, akik fiatalabbak és bátorabbak nálunk, és kimennek plakátokat rongálni, azok nem mondják azt, hogy erre bakács mondta. Igen, tehát, de, de tudod, hogy, hogy van mint a fehér elefántal, végig arra koncentrálnak, hogy nem mondják a nevemet, aztán azonnal beköpnek. É, Jó, én egyetértek ezzel a kampányjal egyébként, ha gondolod, kifejtem miért. Légy szíves. Mert hogy... Úgy gondolom, hogy végre egy igazi problémához nyúlt a kormány, tehát Magyarország egyik legnagyobb problémája a bevándorlás, folyamatos bevándorlás, és azt gondolom, hogy ennél finomabban nem lehetne így tehát elkezdeni ezt a dolgot, mert ugye most csak azokról beszélünk, akik most jönnek, vagy akarnak jönni. De ennek biztos, hogy ezért kialakul majd egy visszamenőleges hatája is, mint mindennek ebben az országban, és akkor elkezdhetjük nézegetni, hogy ki mikor jött ebbe a bedencébe. És ez szerintem elvezethet egészen odáig, hogy kiutáljuk magunkat innen. Saját, vagy azt mondjuk, hogy te te csak 1700-ba jöttél, akarod? Hát vagy csak 1000 környékén, azért ne felejtsük el. Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy először is első lépésben azt kellene csinálnunk, hogy hmm. ugye hát a nemzetiség, tehát lehet nemzetiségi képviselő, és egészen pontosan, hogyha mi kiderítenénk páram magunkról, hogy avarok vagyunk, hmm és hát egy korábbi. Önkormányzatot, uh -huh. jó önkormányzatot létrehoznánk, akkor szerintem igyúvel meg tudnánk ezeket csákyázni. De tudod, nem jó az ötlet az avar, keszi, miatt? Nem, miért? Hát avar, keszi, de zső, érted. Kessi. de kesszi, hát már az. De nem. de nem szocialista ez az avar, kesszi? Még ha az avar Istvánt mondtad volna. No, az, az, az, igen. Igen. De az is volt pártak az avar István is, Nem. Igen, mi, mi avarok, mi, az, mi ősi, ősebb, régebbi avarok vagyunk. Tehát az avarok a komcsiknál régebbiek? Igen, uh -huh. konkrétan. Tehát az, az kellene, tehát ugye nyilvánvalóan, hogy egy rendes jobboldali ember, ugye, ennek, annak a kereszténység az egy ilyen nyugatmajmolás, és hogy egy, az az egy felvebb bűn, és ők az ősvalláshoz fordulnak vissza, tehát a Sámán híthez, és én azt gondolom, hogy mi a varok, pedig azt kéne, hogy a, a sámán a hit egy ilyen új, újkori majmalás, és mi visszatérnénk az ősi avarhithez. és hát teszek ezük belépéseket, tehát azt gondolom tudod hogy mi a az az mi az, szörnyi a témai aki hát egy elég okos meg ilyen átgondolt ember a, az is azt látja a problémának, hogy Magyarországon nem sikerült a kereszténységnek kiirtani a pogányságot én ezt nem én Tudom, hogy örülsz, mert az az ellencsapatban játszol, de mondom neked, hogy amit mondasz így avarilag, az már lehet, hogy központi gondolat. Én azt gondolom, hogy de azért mondom, hogy én azért visszaugrálnék egy picit, és én azt gondolom, hogy a pogányság, amit te pogányságnak nevezel volt, az a magyarok ügyesvallása. Jó, bocs, aras, bocs, bocs, de nekem pogányok nekem az, az egy ilyen új mód ilyen, ilyen izé kelet-majmolás és hogy mi varok ezt megpróbáljuk minden három, hát legalábbis háttérbe szorítani. Hát azt képzeled el, hogy hozzám képest a vágtázó halottkévet, az baloldali. Igen. Ja, hát ezt akartam mondani, de egyébként egy egészen picit, komolyan beszélhetünk közel... Várjál, mert megpróbáltam elképzelni a VAK-tól egyáltalán valakit szélső jobbra, de nem sikerült. Te, ez, te, mint, te, most már tudom, hogy te vagy. Na minden esetre azt gondolom, hogy az arra annyira, engem már annyira szavazott kínos helyzetbe a kormányom. Mindenféle kormány, de piges rendszeresen a az régebbiek azok csak alkalom. Igen, azok ilyen negyed évente, ez, meg hetente. De, hát ez most már azért, most már nagyon ég a pofám. Tehát ő, én most már úgy azt mondanám, hogy, mert volt ez a mondása a. Ugye, amikor India független lett, és akkor az ember, egy ember kiment tüntetni, a Gandhi filmben van ez a rész, Igen. ugye ez egy szar kormány, de az egyén. És hogy. Ez egy úgy éreztem, hogy még, ez, ez, ez, ez, ez, én kormányom is, ugye, itt nincs vese, de, hát borzalmas, de most már úgy érzem, hogy nem. Tehát Igen. most már nem egy bolygó. Elhatárolódsz a kormánytól? Már nem vagyok egy bolygón ezekkel. tehát itt Igen. most már egy olyan, hát hogy is mondjam, fasisztaidrírcsapt zajlik amiben még úgy sem szeretnék részt venni, hogy ellenzem, érted? Tehát uh -huh. nekem az is. Igen, igen, az is tapadás. Világos. Igen. Tehát ennek akkor kormánynak én már az ellenzéket. Köszönöm vagyok. Igen. Jó, jó, jó, de figyelj, euh, az, az, az, az, az, az, az állampolgári engedetlenségnek, mert itt használtam ezt a fogalmat korábban, de azért a küszöbén se vagyunk. Csak személyek és individuumok jutottak el idáig. Hogy, hogy engedetlenné válik belülről. De térjük vissza, Szerintem nagyon örülök ennek a plakátrongálásnak, de térjük már vissza a hogy meg a Földücshez, meg a Traffikücshez, hogy ne. loptak a csábok, meg a nemzetvehéhez, ne. meg az egész munkos, Mészáros milyen dolgokhoz. Persze ez egy hülyös probléma, hogy elmegott ne. meg a kormányunk, és ilyen, tehát idegenek ellen úszít, a nyilvánosság ne. van, de nyújjuk meg tényleg magas labda, ne. de akkor mégis negyünk már oda vissza, hogy ne. ennyit lopott. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy én nem, mert... De érted, de, de figyelj, ez, ez olyan, mint a, a Bulvá TV. Amíg nézed a, a, a, hogy hívják ezt a Mága Zoltánt, vagy nem Mága, hanem de majdnem ugyanaz a szegedűs fási mulatót, addig, addig a, a mulatónak létjogosultsága van. Ez Tehát, így van. Na jó, de hát érted, hogy a habony zsenialitása azért oké, okay, hogy alacsony etikai, esztétikai szinten fogalmazódik meg, de valamilyen szempontból mégiscsak van. Hát érted, nem szégyeli az ország magát. Hát nem szégyeli az ország magát, vet tudomásul. De azért szégyeli. Tehát ne felekezzünk el azokról a mély magyarokról, akik esetleg intellektuálisan talán nem is azon a szinten állnak, ahol kellene nekik, de mégis hajlamosak azt hazudni maguknak és a világnak, hogy a magyar egy befogadó nemzet. Tudod, a magyarok a ez stb. Ezt az első jobbos hűrész is valljász, és talán még nekik is ez, ez, ez okoz valamilyen inkoherenciát, hogy, hogy ez a plakát, meg akkor hogy van ez, hogy akkor most akkor igen. egy de turista hagyta a pé pénzedést akarodj, az egyszer oké, okay, mert ezt, ezt csinálják mindenhol a világban, de hogy, de hogy, ezért, hogy ez a gazdasági, hát nekem mondom, nekem életem megvilágosító interjúja volt ez a Pierre nem tudom milyen libanoni orvos aki a Fidesz képviselője is volt és most is erős Fidesztag aki támogatja mindenben Orbán Viktor, mert ha. ő nem bevándorló mert ő tanult ember és hogy a libanoniak nem, azok nem bevándorlók, csak az áll libanoniak a bevándorlók és ezzel így nekem a koronát az én fejlődésemre, és azt most már nem is szeretnék többet tanulni a világból. Figyelj ide, azt, azt hogy tudod értékelni, hogy bocs, nem mentünk azért nagyon messze, hogy Gábor Emese Szobrász csinált egy Vasarbert versmondó szobrat. És a Igen, az nem működött, de nem is azt, hogy azt mondta, hogy sima vízzel nem lehet elérni, hogy ilyen szép legyen, hanem vas Albert könnyei áztatják rá a patinát a fémarcra. És hogy elgondolkodtam, mert azért a tudnak a képzőművészek ilyen jók lenni. Tényleg? Tehát érted, hogy ez az, ez olyan, mint a bizottság, vagy a hornék, vagy ez, vagy ez komoly? Hát, Tehát, hogyha komolyan mondta, én is nem szabad csúnyán beszélni rádióba, de szerintem azt mondom, hogy pszichiátriai vizsgálatra lenne szükség. De az, hogy egy kéznyővész elmebeteg, az, az sortszerű, vagy illetve, úgy gondolom, Van és ezért lesz képzőművész. Tehát itt az okokozatot nem szabad felcserélni. De hogy persze író is, meg zenész is azért lesz, általában, általában művész azért lesz az ember, mert bolond, és nem akar számolni. Tehát, hogy azt mondom, hogy az, hogy egy kéznézős bolond, az nem, nem, nem kerülne be a hírekbe. De, hogy... de érted, amikor elfogadták a szobor tervét? azt mondja, hogy figyelj, ez a, ez, ez a szobor beszél, közben ugye nem beszél, mert tudod, bronzból van. Igen. De ha benyomsz egy kis elezsdít, akkor látod, hogy beszél, de egyébként nem beszél. Nem. Mi a szó, hát akkor válaszol a kérdésemre. De ez, ez nekem belefér, de ez sem bajom. Amikor elfogadják, hogy ezt elfogadják, belefér. Mert ki meri azt mondani, hogy nem, hát a vasalbert szoborról van szó, és az beszél, és a saját könnyei patinásítják a bronzot, Most hogy ez kivállalja ezt a felelősséget, részben, hogy ez hülyeség. Senki nincs a bizottságon belül. Igen, én, én, én sétáló vasalbert szobrot szeretnék egyébként, olyat, amelyik todig így oda, mert, tehát így változtatja mondjuk óránként a helyét a városban. És, akkor és világít a feje? És volt, és akkor ott marad egy óráig. Igen, és a világító fejénél el lehet olvasni a, a bédekkereket. Ja, a Vasalbert az egy menő volt. Tehát én azt gondolom, hogy a, a, tehát ő egyesíti magába a magyarok által szeretett összes dolgot, mint a rasszizmus, az operek, a gics. A, szóval ezeket mind-mind. Egyesítés, -mind, ez csodálatos. Tehát ő, azért megtestesíti a magyar lelket. Tehát azért mondom, hogy ugyanott vagyunk, mert értele az utcák koszolják össze. Ideológiailag és morálisan. Azért ez érdekes, nem? Azért a politika általában tartózkodik az utcától. Az, soha ne dobjunk ki semmilyen szobrot, mert azért látod magad előtt, ahol az árvalányhajas, hajas, boldog békeidős, majd hortista, esetleg aztán a Hitler sugárút, és a Komcsik, és Kungéla, és ezek a szobrok mind ott maradnak, csak melléjük szabad állítani másikat. Uh -huh. Én azt, amikor így elkezd megtenni egy tér, és így a, a kumbéla, akkor szállásszeretet. Ez igaz, ez az ügy. Az az az uh -huh. ah, hát azt én a bírnám. Uh -huh. Mert úgy el lehetne magyarázni a gyereknek, hogy mi van. Mert ha csak a szerencsétlen, vagy a kétméteres a két női szerve applikált, vakogás fejet látja, akkor nem, nem fogja fel az valóságot annyira, mintha ott állna mellette ős, és izé, ősztja Penkó is egyiket a megépül a szobor, az jó lesz, mert mindig kérdezi a, a Bence, hogy ki a mumus, meg ki a részfaszú bagoly. Na, oda viszem, megmutatom neki. Kétméteres méteres makovetszak kőből. Fú, de durva lehet az. Na, ja. mert mondjuk az, az azért hogy ez... makovec, azért az Szegény azért ezért nem érdemli meg, de mindegy. Makovec, mindenki szobrot érdemlő. pont. Ez olyan, mint, hogy ugye a Kutyavacsorája nevű zenekar, a libius zenekar, a énekelte, mindenkinek saját plázát szív, Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek saját szobrot. Tehát ez sokkal menőbb, nem? Én azt hittem, ez a melókkóból szúlja minden, minden iránt. Ő mindig is meg volt sértődve mindenki, és ez az utolsó nagy bosszúja. Annyira meg volt már a komcsikra is sértődve, hogy rettenetes, és most így a nem meg van sértődve, de valahogy azért nem, az éhhalál nem fenyegeti. A Melokkóval ugye az a baj elsődlegesen, hogy ő nem is egy ilyen teljesen kutyaítő száll. Hát igen, ő szomorú történet a Melokkó, igen, azt bánjuk egy, egy kicsit. És... Egyrészt szomorú élettörténet, másrészt nem hanem egy tehetségtelen senki, hanem egy tehetséges senki, és hát ez azért egy kicsit még elszomorító. Nekem a sose fájt, hogy a... Hát ezért gondoltam az őt jegenyefa miatt, hogy hát, ha ez ilyen, mondom, mert a gépzőművészek a genyók. Igen, mindig azok. Igen, azért mondom, most ez a nő, ez rendes genyónő, Igen. vagy elmebeteg. Értem. Is, is. Szerintem. is, is. Nem, mert, aki igazán gondolom, ilyen vércinikus, és így tényleg lehúzza, mint a habony ezeket, aki azért valamilyen szinten mégiscsak képződészt, azok azokon látszik azért. Tehát uh -huh. a melokó most nem fog gúcsi vonulni. Jó, hogy nem fog, igen. Meg a, azért, csak azt akartam bevonni az elején befejezni, hogy ez a kerényimre az nem szabad, hogy figyelsz és érted? Szóval ő, ő, ő azért benne egyesül az egész történet. Szóval ezeken nincs rákos. De amikor egy tehetséges emberről kerül oda közéjük, akkor az úgy mindig egy picit meglep, de, de most már azért így 50 felett én is ismerem a pénz erejét, és nem, nem átkozom ki őket, és őket. Az... Nem, a Dörnert nem átkozott ki? Nem, nem, nem. A Dörnert tehetséges. De egy bolond, tehát ő a... Az... Mindegy, most a tehetségről volt szó. Tehetségről volt szó, de ő teljesen bolond. Tehát most, hogy miért kéne a Dörnert, aki elhiszi azt, amit mond. Hát figyelj, néha hallom, hogy miket beszél a tévébe, én, én már nem semmilyen szinten... Na, ebből a szempontból én látod liberális Jó. és én azt gondolom, hogy igen... Tudod, mit mondott a Szául fiára? Most ezt elmondom neked. Mondd el nekem. Komolyan mondom, azt mondta szerencsétlen, hogy hát egyszer most már szeretne látni a Saulfia fia utána, vár melyik csatát, a Pozsonyi csatáról egy filmet? Igen. Ezt mondta komolyan, tehát a holokauszól eszébe jutott a magyar nemzet történelme, ez is egy. Klassz, de ez klasz, hogy ő van. Tehát azt gondolom, hogy, de, hogy az immunrendszerünk mennyire legyengülne, hogyha mindig ilyen csak Tamás Gáspár, és, és rád meséljenek a tévében, és ha nem lennének Börner, Györgyék vagy kállomisták. Tehát én azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy is, és nagyon jó, hogy teret kapnak, nagyon klassz, mert a Kálomista ide nem ismerné, ha nem beszélne rendszeresen hülyeségeket. De mi? Úgy mondod, mint a homeopata gyógyszer úgy hat, vagy hogy érted nem, ezt? Nem, nem. Vagy az oltás? Ők olyan, amit az oltás rendszerembe indul. Gondolj, de, de közöldel várja, győz az SZDSZ 90-ben. Igen. Marad a lesz a kosú címer, a címerünk, és kialakul egy liberális, leginkább nyugati demokratikus Magyarország, és elkezd fejlődni a maga módján, majd a válság persze visszaveti, de mégiscsak van egy szerzárkózás, van egy jó jogrendszerünk, megsziláldó a demokrácia. Egyszerűen elkényelmesednénk, hátradőnénk, és én nagyon furcsán néznénk a világba. világban. Valami egy meteor becsapódik, felkészületlenül érne Köt, igen. Az, hogy folyamatosan itt vannak ezek a csávók, akik el akarják veszejteni, mi szeretett hazánkat, ezért nekünk folyamatosan ezt védeni kell, és ez csodálatos, mert így tud kiteljesedni magyarságunk és demokratikus lelkületünk. Mondom, hogy látás keresztény vagy. Tisztára, annyira keresztény a gondol, az az ellenség szeretett parancsát magyaráztad meg. Nem, de utána de. őket, mint a szar. Jó van, na jó van, puszika-nyuszika. Figyelj, kis állatok, jól vannak? Egyo kiven kutya nyúl mindenki jó Mindenki jó van, jó van. Ez fontos. Jó van. Kusi, köszi, kusi. Ciao. Felszólítolok, Brajart, Péter, hogy legyél pozitív, mert nagyon Megprók. kutyák voltunk. Köszönöm a kedves hallgatókat, így vasárnap a kora esti, késő délutáni órákban, még mindig süt a nap, és a város szerte izgalmas helyszínek vannak. Kezdeném azzal, hogy a hétvége, Debrecenben kezdődött, ahol a 16. határokon túli magyarajkú zsidók közös tartottak egy étvégi kongresszus szenzációs volt, szenzációs volt Kósa felzólása felszólása, mindenki boldog volt, én gyorsan visszasiettem a fővárosba, hiszen előttünk volt a Judapest, amire még... Na de miről volt szó, Debrecenbe várjál? Hát azért egy... Debrecenbe, Debrecenbe a szeretetről, Szeretet. a magyar a hatály átkivelő magyar zsidó gyökerekről, okay. a bevándorlókról, a kultúráról és a világon, mindenről a vezérszónok nem más volt, mint az előbb említett Kósa Lajos. Értem, Természetesen a zsidó vezetők is mind, -mind felszólaltak, együtt szabatoltak, és az, hogy mindenki egy sátorba ebédel, és felavatják, először vannak ott ezen az új színhelyen, az állatot zsinagóga területén, ez egy kulturális csemege tulajdonképpen. Jó, jó. jó. Sok Most már jöhet vissza. Úgyhogy akár a messiás is eljöhetett volna ezen a hétvégén, de úgy tűnik, hogy nem jött el. És akkor ugorjunk a civisvárosból Budapestre, hazánk fővárosába, ahol ezekben a percekben is a király utca és a vesemény utca között a Kazinci utcában folyik a Budapest Bud Fesztivál, aminek próbálok pozitív lenni, és aki meg akarja nézni, hogy mi van szó szóval, az egyszerűen fölmegy az internetre, beüti, hogy heti tv1be.com, az én weboldalam, és már is láthatja klindazoli operatör kollégámmal ma délután készült szenzációs kamerával képeket, a hömpöldgöző, tömeget, de az egész egy kicsit olyan zsidó olyan zabálásról szól, mindenhol minden valamit ennivalót árulnak, de ki akar ebben a melegben lenni, de azért az emberek ettek itt is mit. Humuszt. Ettél? nem, én ilyenkor az utcán amikor dolgozok, akkor nem szeretek enni nem. de nagyon érdekes volt azért mentem ki a helyszíne, hogy interjúkat készítsek a tavalyi Judapesten 26 interjút készítettem erre a mai, Judapesten viszont egyetlen egyet sem, hisz arra gondoltam, hogy kommentár nélkül a képek, de hát azt még előre nem tudtam, hogy nem fogok olyan emberrel találkozni, beszélgetni szeretnék, így aztán nem kezdtem menni semmit, lemaradtam volna, nem baj, egy kis fogyókura nem árt. Várjál, kérdeznék valamit. Az arabok azt állítják, az indiaiak azt állítják, az idők azt állítják, ki ki a humuszt? Hát szerintem biztos a magyarok találták. Magyarok. <gül> Bocsok nálunk is és csak erre járó nagykövetek beleszerették és elvitték. Nem tudom, hogy a Aha. színfonak hogy tesztenek. Jó De mondjuk azt, hogy ez a humusz mindenkié, legfőképpen a magyaroké. É. Ez így teszik, elég pozíció. Így jó, nem, ez azért van tökély Igen. Nagyon jó. De korán reggel fölkeltem, parkoló parkolóhelyet akart találni, hazánk egyik legszebb pontján, közel a Vörösmarty térhez, hisz a Vörösmarty téren, a könyvfesztivál, éppen Dübörög. Igen. A színpadon voltak olyanok, akiket nem szerettem, de nem is ez érdekelt, hanem a sátrak között bokláztam, találtam ott a legújabb könyvektől kezdve a világon, mindent. Részletekben nem fogok belemenni, hisz e, a rádióban nem csinálunk reklámot, de aki mégis szeretné megnézni, hogy mi van, az még ki tud menni, és aki meg lustak kimenni, az majd a könyvesboltokban a legújabb időságokat megtalálja, vagy majd meghalt. De van van a szenzáció? Mert én nem követem most a könyvspiacot. Szenzációs, szenzációk vannak, először is a borítótervek felülmúlják önmagukat, van ott a világon minden trianoni Nagymagyarországtól kezdve Csonka Magyarországig jobbtól a baloldalig, Minden néppártig mindent megtalálsz, mindenki mosolyog, mindenki jól érzi magát, természetesen zabálni ott is lehet, mert ugye adunk arra, hogy hogy nézzünk ki. Jó a hangulat, jó a zene, ha bár a zenét időnként a színpadon történő események megzavarják, ahol nem mindig olyan előadás van, ami innyemre való, de hát nem. De az mit jelent, mit képzeljek? Énekest, vagy... Mit képzeljek, hogy akkor beszélgetnek írókkal, ja, beszélgetnek. írókkal akik nagyobban tudnak írni, de kevésbé tudnak beszélni, Aha. és ezt nem kéne tetni. És ha valaki egy jó író, akkor nem biztos, hogy jól népi táncol is, vagy éppen beszélni is tud. Úgyhogy békén kéne hagyni őket, és mindenki csinálja azt, ami azért. E, nagyon izgalmas volt, mert régi barátoknak, ismerősöknek, szerzetásoknak segítettem pavilont építeni. Természetesen ők rosszul jártak, mert ezek után, ha már ezt a kamera fel, hogy együtt építkezem velük, akkor nem csináltam velük interjúkat. Ez nem jelent semmit, majd a stúdióban megjönnek, előbb-utóbb az étel hullámhosszán, vagy az. Fent említett e, tévéállomásomon Meg lehet nézni A hangulat szenzációs Egy nagyon nehéz hét elébe megyünk Hisz e, hétfőn kezdni meg Gyűlését az ITRA Az a nemzetközi e, rasszizmus És holokasz elleni szervezet Aminek idén Magyarországa az elnöke Hétfőn, kedden és szerdán tartózkodnak a delegáltak közel 60 országból hazánkba, uh -huh. akik megismerkednek az itteni helyzettel, és együtt fognak harcolni a rasszizmus ellen. Itt érdemes megérzni, hogy Tony Blair valamikori brit kormány is most éppen egy ilyen szervezetnek az elnöke lett, ő is a nemzetközi antiszemitizmus és rasszizmus ellen fog küzdeni, pedig ő nem is tudja, hogy milyen az, amikor az ember a hetedik kerületre például közlekedni akar és lomiznak. Hát ettől egy kicsit önrasszista lettem, de hála Istennek most a délutáni órákra már a nyomok is el vannak takarítva, ajrá biztos, hogy amelyik második más kerületbe kezdődik majd a lomizás, ami azt ígérték, hogy kisebb szétszóval fog járni, lehet majd parkolni és közlekedni, de úgy látszik, ez még várat Ez egy kicsit Ha Meg vagyok győződve, hogy ez a meleg tovább tart, akkor minden kedves hallgatója a rádiónak tudni fogja, hogy sokat, sokat inni kell, váljunk közlekedőedényekké, és mindenféle betegségre ragyogó, ha megfelelő mennyiségű folyadékot veszünk magunkhoz. Ha lehet, akkor nem ilyen nagyon édesített dolgokat, az egyszerű csapfiz vagy az egyszerű otthoni limonád, és megteszi kevés cukorral magát, és ettől egészségesebbek leszünk, és a jövő heti vasárnapot etekre tudják együtt várni, amikor is majd Brayer Péter Réter hullámosan, megpróbálja elmagyarázni, hogy milyen pozitív élményeket ért meg a héten, ennek első lépése lesz, hogy holnap elmegyek az Uránia Filmszínházba, és ezt a világhívű magyar filmalkozást megtekintem, és ígérem a hétvégén azonnak, Jó, a róla. beszámolok róla. Jó. Aztán majd 11-én Fehérvára megyek, ahol egy érdekes előadást fogok tartani a hatnapos háború és a közelkeleti helyzetről. Ezt megelőzzen egy tévé, aminek nem mondjuk meg a nevét, egy kereskedelmi televízió reggeli adásában, a startban el fogom mondani, hogy mi újság a közel mert miközben így beszélünk, és pozitívan nyilatkozunk, ott megint ökködnek a rakéták, és megint felbuknak a szirénák. Majd ezt követően a Magyar Állami Operaházra egy nagyon izgalmas előadást a francia, nem mondom ki az egészet, mert lekrábban, tehát egy nagyon jó darab premierje lesz, ami most kerül először a színpadra, izgalmas hét áll előttünk, ígérem részletesen, jövő vasárnap ugyanakkor ugyanígy be fogok számolni. Tegyed ezt, és tegyél a, a, a vizedbe egy kis citromfivet, meg ment a levelet. Egy óráig állni hagyod. Ötlete, bízom benne, hogy hallgatóink is ezt fogják tenni. Köszönöm. Puszi. Nyuszi. Én. Ciao. Ciao. Fáját. Sok szép nő van a földön, de akkor a tied egy is a pénzedet ráköltök, A leborult szivar végét, jaj, mennyi szép nőpesten. Jehoa, miért teszed ezt velem, hogy minden nap anyat eszek? Remeg az egész testem, kicsordul a nyálam. még sokáig látom, ezt így leszakad az állam. Mert mindegy, hogy maszkurázul, vagy a ticsők rajra rázol. Esküsz a vannak Pesten, hogy falra mászol Én a legszebb a cápák közül kapok magad öltöz Necsenyesed vágod, hely Magad a földhöz Mindenféle típus Szexi, holett vékony a telt kortyú a kepencem, ó, oh, jaj, én izgulékony. Dúskeple hatalmas fenekekek, maszkuránál tülletszemek, Renoir festett a legszebbeket, a nyugdíjából majd díjent veszek. Én a egész testem kicsordul a nyálam, ha még sokáig látom ezt így, leszakad az állam, mert mindegy, hogy maszkurázol vagy a dicsőkrajra rázol, és a le. Nagyonok vannak, bács, de úgy faramásul. Én a legszebb célpak közül kapom magad tőz. Medze nyersed vágott hely, magad a földtől, mert minden. Maszkurázol, vagy a ticsőkrajra rázol Esküszom olyan lányok vannak Pesten, hogy falra mászol Én a legszebb a cápák közül Kapkod, magad öltöz Metzennyesért vágod, helyi Magad a földhöz Szágodok a metró, naponta a tempón. Rajta utazik sok cicus, Ez a maszkuráknak nem jó Ó, teremtő atyám, Adj egy hozzám való Egy ügyes kicsi asszonyt És hozzám mini hajó Fizetnék neki fagylaltót, a pincének adnék jattot Kajakra, kenura csónakra, tutajra csak kenjél az összes bajunk Mindegy, hogy maszkurázol, vagy a ticsők rajről rázol Esd vannak pesten, úgy farra Én a legszabad cápák közül kapkod maga mert Megszennyesed vágott helyi magad a földöz, mert mindegy hogy maszkurázol, vagy a tücsök rajra rázol. Es kiszemolyan lányok vannak peste, hogy farra mászol. Én a legszabad cápák közül kapkod magad öltöz. Épp, robít vagy? Puszik anyuszi. Hát Szerbusz, Szerbusz, Szerbusz, Szerbusz, ez szép. Látlak ugye... van a Igen, egy pillanatra láttuk egymást, jó élmény volt, figyelj! Jó élmény volt, a, a találkozásokról akartam beszélni ma, Igen. Ma, ha csak nincs valami témád, vagy... Ne, ne, mondjad, mondjad. Hát lesz majd nagy találkozás a TV2, nem tudom, tudod-e? Nem. Ja, de, de, de a Fridi a, a gyúrcsányal fog beszélgetni, megnézzem azt érdekel. Nem hogy beszélgetni, hanem a Friderikus a gyúrcsány összeköltözött. Tudom, az 24 óráig abban egy, egy, egy, egy csapatják egymást. Egy lehet, mind a két embert én hogy nagyon szeretem. Nem ez a nagy dolog, hogy a gyúrcságnak a Friderikus összeköltözött. Elképzeltem így fikcióként, hogy mi lenne, hogyha az Orbán majd gyúrcsányt összeköltözhetném. Képzeld azt a beszélgetést egész nap. És azt gondolom, hogy... Szerintem ők kijönnek egymással, akár is, akár nem, de mindegy. Ők. Mondjad? Ők? Ez igen, igen, de én más gondolok, mint te. Szerintem ők. ők egymásba kapaszkodnak már régóta. De mondjad. Hát csak nem. Kíváncsi volna, hogyha mondjuk olyan ellenségeket, akiknek lehet, hogy szükség van a politikai karriere egymásra, megkömmel kit lehetne tudni, hogy mindig megy a gyógyságyozás, egy vannak hatalmon, most már nem merik azt mondani, hogy négy éve sokkal jobban éltünk, de, de kíváncsi vagyok, hogy meg lehetne húzni ezt az együttést. Én mindenképpen csinálnék valami ilyen komoly eh, eh, politikai realitíciót. Mondjuk a parlamenti közvetítésért nem nagyon tudom ennek tekinteni, nem olyan rég voltam benne egy érszakon, és 2030 ember volt bent, és eh, voltam annyira felvert, hogy felvettem azt a léjszakon, én benne voltam. Úgy van összevágva, mint a tehetház benne. Alszik, uh -huh. Meg jalszik, meg játszik, meg azt jelszik, tehát senki nem figyel, vagy legalábbis nem arra, mire kellene. Egy ember interpellált, interpell és beszélt, aki aztán felbosszantott, az egy embert, aki figyelt rá, aki rögtön válaszolt is, és ez a kultúrál tanyázás ment, uh -huh. tisztelt házba, tisztelet ült. Nagyon Na, szomorú az a, a hát. ház. Hogyha ha mondjuk a tiszt... Más után elmondani, hogy milyen dolgok adódnának, hogyha mondjuk az Orbán azt mondja, hogy két hétre beköltözik, én szívesen szponzorálnám ezt a TV-műsort, és különböző emberekkel, nyilván ugye a konfliktusokból van igazán jó tévéműsor, különböző emberekkel kell zárni. Ha már konfliktusról beszélünk, sokszor volt már ugye én dizzexiás, főleg a rádióban köszönt, amivel felcsőm a, a magánhangzókat, más ez egy ilyen szóképes olvasás mellékhatásaként is életet a 76-os évben, amikor a társadalom kérésére is akár leállítottak egy-két évig. Én pont akkor tanultam olvasni, tehát nem tanultam meg, csak eljutották, olvastunk, ezt tanították, ezt a szóképes olvasást. És volt már olyan, hogy, hogy bérbe szabás helyett egy ilyen szexuális bérbe. Ja. amit olvastam az újságban, és nem értettem, hogy a népszabadságban hogy lehet ilyet kérdezni, hogy ilyen olyan mélbetét vállalok. E, mert hogy mangánfugarhozva, vagy egy autó bármit tudnak nem csak mangánt, tud e, e, szállítani. Most én voltam a hülye, és megbántottam két olyan embert, akiket nagyon szövettek. E, voltam tegnap egy buliban, és e, két kollégát egymással talált, de az egyik kollega a, a párból, a duplája a másik nap, korban, uh -huh. és hát fotóztam ötlet, és megkérdezik, hogy át. És hát hajra a fél négy kor egy képet, és azt hittem, hogy annyira cikik vagytok, de cukikat akar. Uh -huh. <gül> Ezt már nem magyarázott ki. igen. Cikire, és akkor visszajött a leállzó, mert ugye ilyen Facebook beszentően ültem, a műsor termék megjelenzi a az, és képzeldem, hogy nekem viszont, hogy a nagykor különbség miatt akkor ez... olvastam, hogy azt írtam nekik érzek, hogy cikik vagytok, akkor azt akartam, hogy cukik vagytok. Most cik, már mindegy. Magyar, így csinálj hülyét magából egy Igen. magyar úr, hiába mosogottam, hogy, hogy ezt nem, nem, nem az alkohol mondatta belőlem, csak egyszerűen elgépeltem e, gyorsan a messengerbe, úgyhogy vannak véletlenek szerencsések. ez mondjuk most kivételesen jól sültem. De ki, ki, ki szeretnél látni a Orbán, kivel csináljon 24 órát? Mit? Azt gondolom, hogy ha csak az egyik, tehát mondjuk a saját, mondjuk a simicskával összezárnám. Ja, azt én is, az, az engem is érdekel, még. Tehát kíváncsi vagyok, hogy most, hogy... De vágatlan anyagot szeretnék látni, érted? Hát, az a baj, hogy a vágatlan anyagot az, azt nem tuti hogy kiadnák, <laughs> mert tudni, hogy, hogy elszólnák magukat, és azért az, az életfottyiglan, az életfottyiglan, tehát, hogy, uh -huh. hogy itt azért sok olyan dolog kiderülhet, ami még nem érült el, de egy ilyen érdekbarátságnak a végét e, e, tévék a keresztül az emberek otthonába behozni, az szerintem megdönteni a nézettségi rekordot. Többet hozna, mint annak, annak idején Szamantam meg Gyaki együttvéve a szocializmus végén, vagy, vagy már a kapitalizmus elején. E, Biztos nagy e, lenne a nézettség. Egy pár e, e, e, e, e, olyan emberrel és akivel így markánsan különbözik a véleményük, mindig e, az elfogadásról, e, Uh, esetleg egy olyan bevándorlóról, akik, akik mondjuk Magyarország sokat tettek, azért Zoránnal szívesen értelmezem, ugye Zorán is annak idején a 60 as az 50 jöttek át és nagyon sok értéket hoztak uh, a, a Szevanovics uh, kivérek Magyarországra, de mondhatnék ezzel embert, és nyilván nem párkóra gondolok, aki nem született magyar, mégis itt uh, teremtett értéket sok embernek, és hát... De tudod, kit néznék meg? Kélek szépen a Kunce Kóka. Azért az nem lehet. Tudod, mert tudod, mert most... Minden oldalon van egy-két ilyen. A Kóka, ezt tudod, most nagy címbi, Azt tudod? Á, azt tudom. a jóknek. most azt ja, hogy miért megy a különböző de én azt gondolom erről a dologról, hogy, hogy ez van egy ilyen politikus, vagyis is mondjam, fajta, most ezt nagyon csúlyen mondtam, politikusok születni kell, a politikusok mindig meghozzák azt a kompromisszumot, ami valamilyen közeli érdekeket szolgál. Közeli érdekekhez Én azt gondolom, hogy egy embernek mindig kell kompromisszumot hozzuk, amit a politikusok csinálnak ma Magyarországon, de az elmúlt 25 évben nyugodtan mondhatjuk, az, az nem egy kulturális és sem egy fejlődő demokrátka elismert dolog, Úgyhogy én, én nagyon remélem, hogy ez azért változni fog. Ez kicsit azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, nem amikor a Pesdőre visszateszel a dugót. Én azt gondolom, hogy 25 év alatt visszatették ezt a dugót a Pesdőre, amikor egy kibontott Pesdőre visszalakják a dugót, az előbb-utóbb ki fog lőni a szantba, és annak beláthatatlan következményei lesznek. Márcsak akkor is mert akkor tudni kell, hogy ki lesz az éppen és honvédelmi miniszter vagy a, a a hadsereg főtalancsok, amint köztársasági elnök. hogy e, itt Magyarországon egy pár olyan történet, amikor rászabadíthatták volna a hadsereget az elmúlt 25 évben az emberekre. is sem nem tették. Reméljük, hogy nem is fogják. Már nincs a cseregünk, ne aggódj. Most már... Hát figyelj, ami van az Afganisztánban, van itt-ott. Hát igen, de ugye már Hoffi megmondta, hogy ameddig Támadni kell a saját dolgainkkal, addig nem baj, csak ha menekülni kell, akkor lesz. Hmm. ez. E, én egyébként nagyon ellenem vagyok a hadviselésnek mindenfajta fegyveres formájának. olyan gondolom, amit szavakkal egy asztalán nem lehet megbeszélni, eldönteni és megegyezni, azt a fegyverek sem tudják e, e, legitimálni. E, a, szab... fegyver a fegyverek az jó üzlet, Robi. Hát innen látszik, hogy gyerek vagy Sajt... még. Nem, mert tudom, hát pontosan tudom, hogy a fegyverkezés jó vizet, mert hát az amerikai ezek is micsinák, oda mennek valahová, bombázzák e, az agyukat, majd aztán adnak egy csomó hitelt, hogy újra nem tűnt váztak le, és az demokráciájukat építik, de általában ez akkor valamikor valami érdekük, sérül olaj, stb. E, hát nem tudom tudod-e, hogy miattok volt 310 forint a benzin, nem olyan rég mert az nem érdekli őket, hogy a sajtószabadság, a művőség van Magyarországon, de az baromra bántotta őket, hogy a Putyin meg Orbán így címik lettek, és hát nyilván egy Putyin mellett, mint az Orbán sem fitoktathatja azt, amilyen nincs. Mm. és emiatt levitték az állat, így az egész európai olajbiznisz dőlt velünk, nem mutattál, hogy ki a főnök, ez csak arra volt jó, hogy nézd, meg két hónap alatt visszakúszott a benzin, de nem mutatta, hogy még mindig Amerika főnök. Hát igen, igen, igen, igen, igen, jó. Jó, de hát... Ö... De mondjuk el azt is, hogy ugye valami optimizt a dolgot is mondjak, a Fidesz kormány, fidesz KDNP kormány sem tudta eltölde a nyarat, süt a nap, meleg van, úgyhogy mindenki menjen ki a élvezze a meleget, a nyarat, igen. egy pici antidepresszát, erről kezdődik egymást. És ne Ez jó, ez ne ez neadják. rossz kedvüket Elül azon, hogy tép az élet. Így van, ez az, hagyják, a kedvüket, azon, Ezzel legyünk pozitívak annyira a helyzet, hogy nem lehet más mint azt, hogy az ember a boldogságra koncentrális, az elérhető. Kedves, muszáj megírdeztem, láttam az új plakátokat. Igen. Az azaz is. szerinted, aki menekült is Árció Magyarországban, mondjuk Albániából. De el tudja, de ne nem figyelj ez az idiótot a szavazóknak szól, a sajátjaiknak szól. Maguk, magukat erősítik abba, hogy gyűlölködnek. Hát én ezt értem. Én, ez gyűlöletkeltés, és úgy én szerintem ez közpénről csinálni, felháborító. Remélem, hogy azért lesz majd egy ilyen kormány valaha ebbe a szegény országba, akik őket is elszámoltatja, mert ugye annak idején, az mindenkit elszámoltattak, hogy a budai úr betelelt, megvádolt mindenkit, a fele nem volt igaz, aki igaz volt, annak is egy csomó részét nem tudták bizonyítani, és rengeteg pénzt fizettek ki azért, mert becsettsélt, és elmaradt bevételek, stb. miatt, amiről viszont nem szóltak hírek. Ugye a annak amikor megvádoltak embereket, töngetettek, bár pontosan tudod, hogy a média miatt, töngetettek <tosz> embereket bizonyos vádak alapján, amikor aztán nem voltak igazak, és mégis, E, mit jelent ez? Süntetik őket, lehet, hogy kaptak végt, vagy lehet, hogy kaptak valami pénzítést e, e, a végén, vagy, vagy fájdalomdíjat, vagy ilyesmit, de erről nem szól a száma. Soha többet politikai karrierbe nem lehet. Te kinek az ötlete volt ez a gyűlöletkampány, mert van ez a negatív csávó, ez a Finkenstein, vagy hogy hívják? Hát vagy az övé, vagy állítólag a Habogyárpádé, de hát. Át... Az, szóval, hogy nem zavarja őket két dolog, az, hogy a Finkenstein meleg, meg hogy zsidó. Én azt gondolom, hogy aki a népsort olvassa, az soha nincs Ja, hogy az aha. É, ő, Ők ezt gondolják. Szerintem itt, ha megnéznénk a vezetőséget a, a Fidesz-KDNP-kormányt, akkor sok ilyet olyat találnánk, amiben egyébként az égvilágon semmi bajom nincs. Az embert nem a nem identitással van Persze, nem csak ők szoktak jönni, hát tudod, búzizott a tarlós is hát, megint. Kösz emberek és vannak... Persze, nyilvánvaló. A rossz, emberek, és vannak a politikusok. Na most ellen... De ők buziznak, érted, nem én. Hát igen. A tarlós is megint buzizott a múlt héten. Minden, mert ő is azt gondolja, hogy aki a nősöt olvassa, az hát nincs rajta. Az nincs, Úgy, nincs rajta. Azt gondolom, hogy, hogy egyikük sem olyan tisztet, a papok nadránja, és bocsánat, hogy bocsánat, a balázs nem akartam belekeverni a, a dolgokba, de hát igen, körülnéznek én ott a, a saját házatáján is után félatkozni, amúgy azzal semmi gond nincs, hogyha valaki meleg, attól nem bánt senkit, és uh, nem okoz másnak hátrányt. Mondják el ezt azok a politikusok, akik sorra hozzák a rosszabbnál rosszabb döntéseket, sikasztják a pénzeket, és emiatt Magyarország nem kap uniós támogatást, vagy alig kap uniós támogatást az eddigekhez mért és hát uh, megél jött egy csomó. Uh, ne bánt, Robi, az az uniós támogatás, az nem hozzád kerül, nyugi? Én nem akarom, hogy hozzám kerül, én nem dolgozom olyan helyen. Az most a garanciós kerül de meg a simít, ez mindig hozzád, figyelj az EU támogatás, ezt mindig úgy beszélünk, hogy attól szépül az ország, pedig hát annak is a nagy részét lenyújják te. Hát ez valószom már több mint egy éve. Tudom, hát azért van, tudom. Rengeteg elviszős napot. eleznek, az, az, az, hogy olyan helyeken az autópálya ahol hegyeket kell átfordni, és viadukat kell építeni, és a viaduktak az a alagutatakat váltják, mert legdrágább építkezési mód, mi pedig az e, istenmet, földet e, e, halmozik, ugye az autópályát, de hát többbe kerül, mint fejlődő országok e, hasonló autópályai beadukvája. Tehát lehet egy kicsit több. Hát ezt el kell dönteni. E, sokáig egyébként a héten elején a facebook hogy eddig azt mondtam, hogy mindenkinek eh, izon kell maradni, és ezt fog hogy, hogy ne jussunk el oda, ahová eljutottunk. Eh, a héten én eljutottam oda, hogy lehet, hogy én is eh, elkezdem kapizsgálni, nézegetni a külföldi hirdetéseket, addig, ameddig lehet. Amíg van rá pénzed, hogy megvegyed, vagy tudsz, de nem is tudsz olvasni. Figyelj, ezért cserébe, mert most már hírek lesznek, küldök egy szívküldi számot neked a kopikontól, a Jimmy Hoppát, minden Magyarország miniszterelnökének szól. Jó? Hajrá. Köszönöm szépen. Puszikálok, köszönöm. Szép délután kívánok. Ciao. Ez volt a lista, ismétlés kedden 11 és 1 között. Remélem mindenki kitisztotta annyira a lelkét, hogy hétfőltől kezdve hozzán látható az újabb bűnökhöz kellemes vasárnapot. Tudod, egy országot vezet, de nem érdekli, hogy a többség szemben nem hagyja, hogy éljenek. Neki az a part, egy csak a lényeg. Ott mindenek körül forog, de ha egyszerre kérjük őt, akkor talán majd engedni fog. Oh, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, before the morning comes. Give me hope, Joanna, give me Joanna, before the morning Azt mondta valaki egyszer, hogy az ország pénzérig. Fegyverbe folyik és jó, ha mindenki félti a gyermekét Szerintem nem is tudja talán, hogyan amit csinál az veszélyes Ő csak az elnyomásban hisz, és ezért mindenre képes. Kimmy oh, hopp, mi Kimmy hopp, Joanna Kimmy mi Joanna before the morning come Kimmy hopp, Joanna Kimmy hop, Mindig tehetős emberek, nyomják neki a lóvét, így bármit megtehet, és ha eljön a média, hogy leleplezze őt, akkor hazudik neki egyfolytában az egész világ előtt. Hadi miha, soha neki néha, soha náha, soha Soha szolájához, a forró még a bölcs öreg emberek, akik nem tévednek soha, ők is azt mondják, hogy legyőzhető az erőszak démona. Hát látni kell